когато позваних за да поканя следващия ми събеседник за разговор в ефир, тръгнах отдалече. Защо? Защото преди време получих следното съобщение. Госпожо Недева, може ли да ни свържете с спортния журналист Асен Минчев? Такова съобщение от слушателка открих с закъснение в профила на предаването, пратено преди време. А молбата беше съпроводена с позоваване на интервю, правено с Асен Минчев преди цели 7 години за неговата книга Спортът постижения скандали тайни. Обещах да ги свържа, но бързо получих отговор. Вече го бяха направили. С тази история, защото когато поканих Асен Минчев се оказа, че той е мислял да ме потърси, за да говорим. Само, че не за спорт и спорт на слава. Добър ден, Асене! Добър ден, добър ден, Ирия, приятно ви Няма нужда да представям Асен Минчев за слушателите които са над 45 годишни, защото името му е близо 50 години в ефира на Хоризонт. Това е един от ветераните на спортната журналистика в България. А на мен също ми е много драго, че Асен Минчев е с нас в годината, когато пък Българското национално радио става на 90. Но да си признаема се, не как протече нашия разговор и с какво ме изненадахте. С вашето хобби. Аз просто паднах. Кажете сега, къ... вашето хоби. Ами, Ирина, най напред да ти благодаря за поканата, второ да ти предложа най-колегиално да си говорим на ти. Добре, ще го направим, защото няма, няма как, наистина. А, а, когато дойдох в Хоризонт, сен Минчев е един от хората, който никога няма да забравя. А, и как посрещаше младите хора в програмата... А, независимо дали влизат в спортна редакция или в актуални предавания, а, но Асене, да признаем, много ме изненада твоето хоби, когато ми го сподели, а именно да го произнесем. Три ами, думи само. Какво да кажа? Първо да кажа, че то е малко повече от особено, <ф> да не казвам, по-силна дума, а, и в спорта си имам любими теми, разбира се, за занимание, за грижи, а пък преди 20 години, докато бях тук щатен на штатна работа, ми беше и любимо занимание в свободната време, време. и трите спорта, за които съм отговарял – ски, волейбол и плуване. Но, директно на твоя въпрос, хобито ми и тогава и сега е особено, защото не е свързано с спорта. А с нещо, което е с лоша слава в човешката история, най-жестокия военен сблъсък до сега Втора световна война. Ето, това изречение, моето хоби, Втората световна война, познанието за нея, това наистина много силно ме впечатли при тази среща с Съсен Минчев, когато се видяхме, за да говорим за моята покана към него да ми гостува в ефир, защото славата, славата спортна или бойна, те могат да имат някаква връзка често спортното поле се представя като заместител на бойното поле. А, но Асенен, откъде дойде в твое живот вниманието към Втората световна война и какво те накара още преди година да обърнеш внимание на една сериозна грешка или изобщо някакъв дефект или липса в познанието за Втората световна война в България? Ами, какво да ти кажа? Историята ми е... Не един от любимите предмети в училище била, а най-любимия заедно с логика и психология в гимназията. Може би от това. Може би от това. И второ, тогава, в тези години, това е средата на миналия век, моите училищни години тогава, спомням си, че от време на време в медиите, главно печатните, тогава радио и телевизия имаше, разбира се, но по едно. А... От време на време се появяваше и нещо различно, друго от много известното и ежедневно напомняно ни и представено ни. И към това рядко появяващо се нещо или неща, Проявявах голям интерес. Оттам усетих, че има разминавания, разлики, премълчавани неща и до ден днешен е така. И хайде сега към последния повод да, видите, да видиш разминаване. Конкретния повод за една... Конкретния повод... твоя статия преди година в а, вестник Труд, която да. обаче пращаш до много ключови адресати. Да, най-напред да кажа, че това е материал, който написах по повод на това, което видях Кажи в... го, кое е то, защото в... Случайно посещение да. Случайно посещение миналата година, лятото по някакъв повод беше и по време на движение от пропуска на бариерата на Военната академия Георги Стойков, Раковски, София до централните сгради, по алеята това е едно разстояние към 300-400 метра, ако не и е повече. През 3 метра има постаменти, хубави, оформени, е, на които има почетни табели с е, гилзи пръст от героични и победоносни битки на българския войн, най-общо казано, от стари времена до наши дни. И аз се загледах малко повнимателно и видях нещо, което ми направи впечатление и направих и снимка на една такава табелка, на която пише 70 години от края на Втората световна война. Пръст от бойното поле и това, което съм снимал, една от многото табелки, Крива паланка, 8 октомври 1944 година и отдолу 9 май 2015 година, което значи, че е сложена преди 10, 10, не 10, точно 10 години, в първите дни на май, по повод на след няколко дни тогава, 70 годишнина, от както пише на табелката, а не както е в действителност, от края на Втората световна война. Това е, което не е верно. И сега, тук вече а, хвърляме сериозната бомба, защото 9 май 1945 година за много хора, а очевидно и за тези, които са поставили въпросната а, плоча... И то не е... къде да е, а в най-висшето ниво на военната наука у нас. По-високо няма. Точно от така. това. По-висока и... наука от во... военна няма у нас. И сега питаме в загадката, в задачката, а това ли е края на Втората световна война? Или това е края на Втората световна война на територията на континента Европа? Или срещу хитлерийска Германия може да се намери и друго заглавие, не заглавие, а наименование, за обаче... да бъде верно с да. историческата истина. Но, всъщност, Втората световна война не свършва на 9 май. Естествено. Защото все още предстои това, което се случва в Япония. И предстои Сталин, лека пръст да си изпълни обещанието, което е дал още в Техеран 43 1943 година на Рузвелт и на Чърчил, че само няколко месеца, два-три, след капитулацията на Германия, веднага ще помогне за капитулацията и на третия, последен участник в единия военен блок, който води войната, така наречения Тристранен Пакт или Тристранната ОСТ Рим-Берлин-Токио, за окончателното и завършване. И в негова чест той, Сталин, съвестно, най-добросъвестно, си изпълнява обещанието. И под командването на назначение от него, командващ на източните части на червената армия, под командването на маршал Василевски, напредва в Монголия, стига в Манджурия и разбива железния юмрук на императорска Япония, прословутата Квантунска армия. Сега, основното, което ние чуваме тук е нещо, което може би много наши слушатели си казват, ама всички знаем за 9 май. Нали, Какво ни интересува след това? И а, откъде идва това Само сборед че, вас? Какво ни интересува, не ми харесва много. Израза. Така е. Никак най-хубав е този израз. Защото какво показва това според, според те пасене, Европоцентризъм. Въпреки, че наричаме световна, тази война ние продължаваме да смятаме, че тя е свършила, когато е приключила само за континента Европа. Това е едно от невинните обяснения. Има ли и други, според Има, вас, Има за да не знаем? Като. Във изхождайки най добронамерено намерено, обаче, mm -hmm. от. Моя страна към хората, които са написали този текст, аз допускам и, както съм и написал в статията ми в Вестник Труд, и най-добросъвестно и невинно, а, в от големия наближаващ празник имам предвид, че говоря за дните 3, 4, 5 май, 2015 година, когато е поставена табелата или постаментите, въодушевление... И може не са се замислили, че сватовата вина завършва Радостно с Добре, Може рай. и това да е грешката. Обаче, а ако, ако погледнем отвъд, защото ние знаем, че 9 май е деня, който се свързва с победата на Съветския съюз. Един от дните. Един от дните. Да, защото на има два други дни предишния и по-предишния. Допускаш ли, че има и други причини? Нещо като фиксация в а, а, деня на победата а, на Съветска Русия тогава? Фиксация? Добре. Така ни е било казвано, така да го наречем, но некоректно е спрямо историческата истина, която фигурира и в Изключително големия и ценен научен труд на нашия известен е, историограф, академик Георги Марков, наречен Другата история на Втората световна война, където в част втора на това издание, втората книга от това издание, е ясно е написано, и тук ще кажа нещо допълнително, което пък съвсем може да се знае само от хора, които са прочели те, тър, този капитален труд на ака... големия наш историк, академик Марков, че в същия ден, в който е подписана официалната капитулация на Япония, 2 септември 1945 година, има заповед на Сталин, в която той, Сталин, признаване а обяснява и казва, че това е краят на Втората световна война, първо, и второ, че това е един своеобразен реванш, чакан 40 години за загубата от Япония през 1905 г. в руско-японската война в битката при Цушима. Сега, един фактологичен детайл, който е неверен, който Вие сте хванал на плоча в а, а, парка на Военната академия. И всеки, който а, желая, може да отиде да го види. Вие пращате а, като писмо а, тази Ваша публикация с хванатия неверен детайл до всички главни институции, президента включително. А... Не, президента не, но главнокомандващия, на... да. нямаме време на се. Добре. На министра на отбраната, началника на отбраната, началника на военната академия и академия Георги Марко. И коригираха ли грешката? Пълна тишина. Как си го обяснявате? С малките тиражи на вестниците и с това, че там, където съм оставил на секретарките на тези хора... Не е стигнало, може би, до тях. Не е по някаква причина. Малка, дребна, административна. Ако не знаем. Ако съмнение, причина. Ако, не знаем, ако имаме съмнение за началото на една война, а виждаме сега покрай войната в Украина, как се плете българското общество, кой е агресор, кой е нападнат. А... И не знаем и за края, кога е края, ако гледаме а, примера с Втората световна, за къде сме с една дума. За никъде. Ами, Или? за никъде, много меко казано. Мекачко казано. Лошо, лошо. Добре, за... да мислим тогава. Приключваме разговора благодаря Асен Минчев, един от ветераните на спортната радиожурналистика и едно от най-обичаните имена в историята на Хоризонт, за своето хоби историята на Втората световна война и някои очевидни липси в познанието, които бъдат тревога.